Bueno, bastan aldera Joanengara orain, eh bueno, bai, zaezki bastan male aldera izan ere, e, Bertako Laxo Eskolako arduradunak, eh Mari Zalaburuk, ba, berak e, ideki du eh emakume laxoa, emakume talde bat e, sortzeko asmoa edo helburua, eta horren inguruan ba, gehiago jakinai dugunez, eh bera dugu telefonoaren bertze aldean, e, Kaixo, Jose Mari zarmuz? Eba, egon jokien etxera gita. La Xoa inguruko batzarekin. Hori da. Bueno, e, La Xoa e, batez ere iruritan eta donesteben ez ezaguna den e, pilota modalitatea da nola errateko, baina orain arte gizonezkoak e, bakarrik aritu dira eta zuek ba, emakumei ere luzatu nahi diezue e, aukera hau ez, La Xoan aritzeko aukera. Ba, jo da, zukeran bezala, pues bueno, beti jokatu dute gizonezkoak, Eta horrein nahi dugu ireki, pues, bueno, taier bat, ea, emakumezkoak e, animatzen diren. Bai egide da, e, lehenago izan diren aurretan eta horrela, hoitzen pues, eta emakume bat, hamar, e, hamar biurtekin, arraizan ere beste bat, bai okatu dutenak, baina bueno, bai helduetara iristerakoan eta horrela, ez pelaino izan, ba, talderik edo horrela, eta bueno, pues, animatu gara irekitzera, eta pues, taier bat, eta, e, eta e, animatzen den jendien dira. Mm -hmm. Hemen bueno, gure saioetan eta kirola zari garenean ere aunitzetan aipatu dugu e, ze garrantzitsuak diren erreferenteak ez. E, ikusi dugunez, ba, zuen herrietan, iruritan eta donez teben gizonezkoetan bai erreferenteak daudela ez. Hor, nolabaiterrateko senior maila hortan edo helduetan badelako, e, laixoan aritzen diren gizonezkoak, baina emakumeetan ez. Eta gian, hori izan daiteke ez... E, Eko artean edo, e, arazoetako bat, ez, ba, ez badut ikusten, emakume edu bat dela aritzen, bagian neska gazteauak uste dute ezin direla aritu edo, ez zutela aukerarik, eta zuek hori pixkat aldatu nahiko zenukete. Bai, hori da, errandu zuen beti, pues, pues eixen. Azkenean da, beti ere ematea lehenengo pausua, lehenengo aldiz, nola errateko tego e, animatzea, jaber animatzen dut, jendea, emakumezkoak, Eta, bueno, horrek beti ere errazten du etorkizunako, eta, bueno, pues, hurango eh, bueno, pues, ustean, pues, eh, animatzeko horien de gehiago, eta eta herran duzunat jaz, elduak bakarri, baizik eta aurrak ere bai. Uh -huh. Eta, bueno, pues, hartan gaur Horretarako aipatu duzu tailer batzuk antolatzeko ideia ez, duzuela burutan? Bai, eh, bueno, betide, bueno, horrengarte beti atradugu tallerak aurrekin eta horrela, eta, bueno, pues, horrengoan kasunten bueno, horrekin eh, aurretkin gein, horrekin gein, eh, pues horrein guan nema kumezkoaz. Eta bai, eh, lehenengo saia kera bat egin bardu, bueno, egiten ari gara horrein, eh, izango dela, pues, burria, zaroan, zehar, unkutxio eta gero, pues, jau, pues, bueno, ikusi abertzea ez dut den, eta gero, pues, uraskirat, eh, bueno, martxoa, pirila, baia, zaekaina, horrein beste segera. Eta gero, beste segera bat, eh pues Berri Zere pues urri Azarón, urrigo, no etorteko bai jaiaila te bat zu finkate taller eh ba, tallerra kantolateko eta ah, pues bueno, or eskeiko duzu bete. Mhm. Uh -huh. Aprovechatuko duzu beraz arte horiek que... Emakumeak eta gazteak, ez gazte emakumeak, ba hortan trebatzeko. Ez dakit, e, bueno, pentsatzen dut jakintzarek ez dela behar, ez, hortan hasteko edo bueno, ba tailer nolabait idekia izanen dela, ba interesatu duten e, neska gazte guztientzat, ez? Bai, bai, bai, eh claro. Eh, pues bueno, bere santoratu nahi da iruritatean Donosteben, baita ere goposi. La showa jokatzen den bi herri edo direla, direlako biztanle aldetik. Bueno, bai egiera eh bueno, egiera hola en os zehendako. Hola. El icono de dos inguruko norbaiten heredu edo taton ezte bin guruko norbait edo eh bira so inguruko norbait ere egiera dago den dako, vamos. Eh, informazio ke hago jakiteko edo bueno, bederen ba Interesa duen horrek, eh, interesa duela, ez, eh? zuei eh, azaltzeko, eh, ezakit eh, kontaktu moduren bat duzuen, edo, biskot, bai, jakiteko, ba, hori da, ez, eh? interesa dutela, eta gian taletxo bat sortzeko, edo talier hori noiz izanen den baseazteko, edo? Bai, bueno, telefono, kontaktu, telefonoa da, sei lauzei, iruboz, zortzi bat, bat zazki telefona, horre e, dozein zalantza, dozein dudak, e, baldin bat dute, horri pues, dazten aldute. Eta, bueno, nik bera erantzun diet. Eta, gero, pues, erran edo bai, pues, bueno, bukata gu riazaroa inguruan, baina, bueno, e, demagun, pues, urtarri lan, animatzen batzen, e, emakumetan berat, olo gezea, pues, bueno, bu, preste gina, materiala badugu, eskularra badugu, pilota badugu, eta, bueno, e, intenzioatago guare bai, pues, ateratzeko taiara. Hum -hum. Hori da, hasiera e, batean ez e, pixka bat ezagutarazteko eta jendean interesa ikusteko talerrauek antolatuko dira, baina orranduzun bezala e, dagoneko taldexo e, bueno, desiente edo kopuruz desienteden taldexo bat animatzen baldin bada ba, gian entrenamendu batzuk ere e, antolatu daitezke ez? Astean zehar edo ja, data edo egun zehatz batzuekin ez? Ba, bueno, eta da ez horren eh, tala hundieres, eh, laubos uh -huh. pertsona izan ez gero, right. pues ya aski izango zen. Uh -huh. Aski izango zen, nik uste, pues, egun eh, monitora que ya zeko eta zgin un inyonga izango, eta, eta bueno, prese ginen, pues, are, emateko inyonga eratzen izango, eta tolatzeko. Uh -huh. Epe motzean, e, garrantzitsua dela horrelako helburu txikiak edukitzea, ez? Ba, tailerrak e, antolatzeko helburu txiki hau, hori Epe motzera begira, baina Epe motzeko helburu edo erronka hauek ere luzerako bertze helburu batzuk ekartzen al dute, eh? ba nolabait erreteko. Hemendik, ba urtepare batera edo urte batera edo, mm -hmm. ez? E, bai, bueno, talde eh, osatu bat edukitzeko. Bai, bueno, pues hoy etorkizun aldera, pues izango zen ona emakume pues, eh, talde pues, taldeko eskorratizatia jokatzen eta bueno, ikusiko zenaz berzer egiten. Gainera laxoa guetkartean, ezkara laxuan bakarri jokatzen jokatzen dugu laxoa motzean eh, patxakan, eta bat dire modalitatez berri nahunitzea eta bueno, haian modalitate batean beharrean, posigual bertze batean guztatzen zai, eh, ma, di, ematen dugu norete aukera tegaukera mm -hmm. eta gainera bueno, eh, orainari gara ere bai bat dugu bertze proiektu bat eh la charla da eskoletan eta horrela erakuste aurrei eta claro, hor ematen dagu pues, bai mutiko eta bai emakumei ere bai eta horiek bueno, pues, izaten hoier ikatzen aldira etorkizuneko emakumeak noiteratzeko bai okatzen aldutenak Uhum. Garrantzitsua da proiektu hauek ere hori da, ez, Eskola artera eramatea, e, bat ez zere hori ez oka bat dozuna, ba, oiek direlako etorkizuna, eta agian ez, e, belaunaldi berri horiek, ba, bai, egin aldutela, bide bat, e, orain arte, ba, bidea ez e, egonezen lekutan, ez? Oida, azkenia, bueno, taier hau, pues, bueno, irakieda, e, abinguzioneko endako, eta erramatzea, pues, bertze proiektu bat bat dugu, nola hitarteko, ezkuntzara hutuan korsputzen ziketako eh, bueno, klaseetan eta horrela emateko, eta klaro, horrela ematen da emakumei, eta gara horre da, pues ama, ama urte inguruko eh, eta horiek izatean direto, orkitzu nean, gero ere bai, eh, jokatzen dutenak orainko antolatzen egaren taiera huetan. No, Bai, garrantzitsua da txikitit txikitak ikastea. hori da. Gainera, bueno, ba, gure herrietan eta gure eskualdetan, eh, badakigu ba badirela bertzeainbat lekutan bezala, ba, zenbait kirol eh indar gehiago dutenak, ez eta, hum -hum, bueno, ba, bertze horiek ezatzen ez gelditzeko eta ez galtzeko garrantzetsua da baita, ba, ba no labait horrelako tailer eta proiektuak egitea, ba, kirolak se, sustatzen segitzeko. Bai, oke. Mhm. Bai, bai, granduzunde. Bai, <risas> Ba, ederki, bueno, eh Josemari, ba, mil esker haudenak kontatzeagatik, e, oroitaraziko dugu berriz ere, ba, hortxe bertan duzuela, eh laxoa eskola eta emakumeen tailer horiek antolatzeko ideia, lehendabiziko tailer hori, ba, agian urria zaro aldera izanen dela eta udaberri aldera ez, ba, bertze bat egiteko interesa ere duzuela eta asmoa, eta bueno, ba, hemendik animatuko dugu, e, animatuko ditugu, e, neska gazte horiek, ba, zuengan aurbiltzera E, Laixo aprobatzera eta zergatik ez, bakiro bueno, ba, lortan trebatzera, ez? Hoida, hoida. Bueno, pa mil esker, Josemari. Vale, zuri.